57. Світлячок. Свою першу ніч вони провели на пляжі. А вже наступного дня Тейт переселився до Каї, щоб спакувати свої речі і розібрати їх у її хатині. Йому знадобився час одного припливу. Немов піщаному крабу, що живе в ритмі моря. У надвечір'ї Мсяєві, прогулюючись уздовж хвиль, Тейт узяв Каю за руку. Подивившись глибіні її очей, спитав Кає, ти станеш моєю дружиною? Ми вже одружені, як пара сніжних гусей. Просто відказала вона. Гаразд, мені вистачить і цього. Щоранку вони прокидались із першими променями сонця, і поки той тварив каву, Кая смажила кукурудзяні оладки на старій маминій пательні, давно вже почорнілій і щербатій, або ж готувала кашу й омлет, споглядаючи, як вода лагуни засвічується вранішним раннім перламутром, оповита пасмами туману на березі, як завжди стояла довгонога північна чапля. Тейт і кая рушили в лабіринт естуарію, перетинали численні протоки, ковзали крізь вузькі потічки, збирали пір'я і найдрібніших істот разом зі зразком води. Вечорами линули над золотавими від сонця хвилями і у старому ялику, а тоді, скинувши одяг, пірнали у мрійливо-срібну місячну доріжку і кохалися на духм'яному ложі про папоротей. Каї запропонували роботу в лабораторії Арджбальта. Проте вона відмовилась і продовжила писати книжки. Вони із Тейтом запросили майстра, і цього разу позаду хатини він звів простору із грубих дощок і під бляшаним дахом робочу студію. Тейт подарував Каї мікроскоп, замовив столи, полиці й шафи для зразків, порозкладав на них необхідні інструменти й матеріали, Потом у нас стала чергова відновлення хатини. На неї добудували ще одну спальню і ванну кімнату, розширили вітальню, а от кухню на прохання Каї міняти не стали. До того ж вирішили не фарбувати стіни дому, щоб він нехай навіть більший, але так само обвітрений і потемнілий від негод і часу, ідеально описувався в довколишній пейзажі. У «Сі Оуксі» Кає потелефонувала Джоді і запросила його разом із дружиною Лоббі до них на гостину. Усі четверо разом чудово провели час, досліджували марші, рибалили. Коли Джоді вихопив із води здоровезного ляща, Кая у захваті вигнукнула. «Поглянь, Нишень, та він більший за штаб Алабама!» На вечерю вони їли смажену рибу і хашпаппі. «Великі, мов вусячі, яйця!» Кая жодного разу не з'явилась у Барклі-Коуві. Майже весь час вони з Тейтом проводили на маршах на Одинці. Місцеві лише зрідка бачили її розмиті обриси вдалині, у Мареві туману. Минали роки, історія її життя перетворилась на легенду, яка переказувалася за порцією оладок і гарячих сосисок у закусочній. Проте пліткувати і висновувати теорії довкола того, як загинув Чейс Ендрюс, ніколи не припиняли. З плином часу майже всі містечці дійшли згоди, що шерифу не слід було заарештовувати Каю. Зрештою, жодних прямих доказів проти неї так і не знайшли. Її провину не змогли довести, кинути за ґрати, бо яску, сором'язливу дівчину, дитя природи видавалось тепер дикістю. Зрідка котрись із нових шерифів Джексона вже не переобирали. Міг відкрити теку зі справою, порозпитувати про інших підозрюваних, та й по всьому – Час збіг, і згодом навіть сама справа про вбивство стала легендою. І попри те, що на Каю завжди падала тінь підозр, врешті-решт у її серці оселився спокій, і вона почувалася майже щасливою. Одного тихого надвечір'я Кая лежала на Оксамитовій стільці моху, поблизу лагуни, очікуючи на повернення з маршів Тейта. Повітря легко і вільно сповнювало її груди, адже Кая знала, що Тейт завжди повертається – Уперше в житті вона мала певність, що її не покинуть саму. Невдовзі з каналу, що виливався в лагуну, долинуло знайоме гудіння його катера. Крізь землю гуркіт мотора покотився тілом Каї. Вона сіла і щойно Тейт, кермуючи човном, випірнувши із заростей, помахала йому. Він помахав у відповідь, але не усміхнувся. Кая підвелася. Прив'язавши катер до маленької, власноруч збудованої пристані, Тейт зійшов на берег і заквапився до неї. «Каї, мені дуже шкода, але я маю повідомити тобі погані новини». Сталося горе. Учора вночі помер у вісні Джампін. Груди Каї враз пройняв різкий біль. Усі ті, хто її покинув, робили це свідомо. З Джампіном усе було інакше. Він ні на мить не полишав Каю, і зараз, наче той яструб Купера, полинув у безмежжя вічного неба. По щоках Каї, мов дощ по шипці, заструменіли сльози. й пригорнув її до себе». Майже всі в містечку прийшли на похорон Джампіна. Не прийшла тільки Кая. Коли завершилась служба, вона рушила додому, де тепер уже не було Джампіна, але була Мейбл. Вона взяла із собою слоєк з ожиновим джемом, гостиниць, якого колись не донесла, йдучи до них. Кая нерішуче спинилась біля хвіртки. Друзі та рідні стояли на утоптаному, чистому, підметеному дворі. Більшість перемовляли, перемовлялись, дехто усміхався, пригадуючи давні Джампінові байки – Хтось плакав. Коли Кая прочинила хвіртку, всі поглянули на неї і розступились, даючи пройти. Із Ганку до Каї спустилася Мейбел. Вона кинулася одна до одної в обійми, хитаючись і не стримуючи сліз. «Господи, він любив тебе, як рідну дочку», – схлипувала Мейбел. «Знаю», – промовила Кая. «А він був мені як тато. Пізніше Кая вийшла на пляжі і попрощалась джампіном своїми власними словами, які уміла, стоячи там сама, без нікого». Коли вона походжала пляжем, думаючи про джампін, на у пам'яті зринув образ матері. Кая враз уявляла себе маленькою шестилітньою дівчинкою. Вона вкотре знову бачила, як у неї на очах мама йде піщаною стежкою у своїх черевичках на підборах зі штучної крокодилячої шкіри. Час від часу зашпортуючись на вибоїнах. Та цього разу Каї відрізалась, що мама зупиняється, і в кінці піщаної стежки здіймає високу руку і махає їй на прощання – Усміхнувшись, каї, вона спустила на лісову дорогу і зникла. Спогадом розвіялися вдалині. І цього разу серце не стисло судомою болю. Його нарешті сповнив спокій прийняття того, що сталося ген як давно. Без слів чи осуду кая тихо прошепотіла «Прощавай, мамо». А тоді пригадала й решту своєї родини – батька, брата, сестер. Але із ними прощатися не випало. Надто мало спогадів зберегли про них її пам'ять. Усі прикрощі минулого поступово танули і сприяли цьому поїздки до них із Тейтом на гостини Джоді та Лоббі. Вони бували в них по кілька разів на рік і завжди зі своїми двома дітками – Мерфом і Мінді. Тепер у кухні довкола старенького столу знову збиралася велика родина, і всі ласували кукурудзяними оладками та омлетом, що його Кая готувала за маминим рецептом у «Старій Групці». Як у давні часи, от тільки дім тепер був зігрітий сміхом і любов'ю. З роками містечко Барклі-Коузе зазнало неабияких змін. На місці, де понад сотню років тлумачилась тісна джампінова крамничка, підприємець Ізраалі збудував розкішну пристань із безлічу сталевих під яскраво-блакитними навісами для яхт. Яхт... Смени зі всього узбережжя на увипередки пливли до Барклі, щоб за 3,5 долари випити горнятко експресо. На Мейнстріт, на начині звідки, з'явився літній кафе під яскравими парасольками, арт-галереї, що виставляли головної морські пейзажі. Одна пані з Нью-Йорка відкрила сувенірну крамницю, в якій продавала все, за що місцеві не дали центів, а туристи ставали в чергу. Майже в кожній крамниці на окремому прилавку були виставлені книжки Кетрін Деніел Кларк, місцевої авторки, лауреатки премії. Кукурудзяну кашу, яку в закладах Барклі тепер називали полентою під грибним соусом, подавали по 6 доларів за порцію. А одного дня якісь жіночки з Огайо хоче почастувалися бочковим пивом і креветками з паперових пакетиків човників, зайшли до палу, пабу «Голодний пес», Зеленого поняття не маючи, що за давнім неписаним законом жіноцтво туди було зась. Відтоді дорослі обох стати із будь-якими кольорами шкіри могли завітати до кнайпи без жодного обмеження. А от віконце, крізь яке жінки роками мусили замовляти собі їжу з надвору, лишається на бічній стіні досі. Тейт і далі працював в лабораторії, яка я видала ще сім відзначених нагородами книжок. І хоча протягом років невтомної праці її присудили безліч різноманітних відзнак – Зокрема, ще й дали звання почесного доктора в університеті Північної Кароліни, що у Чапел-Гіллі. Вона жодного разу не прийняла запрошення виступити перед аудиторією в навчальних закладах чи музеях. Тейт і Кая мріяли про дітей, сподіваючись створити повноцінну родину, але роки минали, а діти в них так і не з'явились. Та ця обставина ще міцніше поєднала їх, і вони майже ніколи не розлучались, хіба що інколи на кілька годин. Час від часу Кая сама виходила на пляж, і у м'яких променях при неба дослухалась до ритму природи, що відлунював у її серцю. Опустившись додолу, торкалася піску, потім підводилась і тягнула руки до хмар. Уловлювала незримі і незнаний для інших зв'язок. Не той, про який їй розповідала мама і Мейбел, адже у Каї не було близьких подруг, і не той, про який говорив колись Джоді, великої сім'ї вони з Тейтом не створили. Майже всього, що вона зазнала, їй навчила дика природа. Природа годувала, спрямовувала і захищала Каю тоді, коли поруч не було нікого. І якщо поводилась Кая інакше, ніж більшість причиною цього було її незвичне, відмінне від решти людей життя. З часом відданість Тейта змогла переконати її, що кохання в людей не зводиться до боротьби за самиць, як у болотій живності – Воно значно більше, ніж набір дивних партнерів шлюбної поведінки. Життя відкрило Каї, що давні гени, які колись забезпечували людям виживання, і досі можуть брати гору над розумом і спонукати до незграбних вчинків. Для Каї було досить відчувати себе частиною природи так само невід'ємно, як припливи. Протягом життя вона чимраз раз глибше вростала корінням у свою землю – Зв'язок, який мало хто міг зрозуміти і осягнути. Одне ціле з маршами. Зі світом води і трав довкола, вона по праву звала природу своєю матір'ю. У 64 роки довге волосся Каї стало білим, мов пісок. Одного вечора вона не повернулася з маршів, і той трушив уздовж протоків, шукаючи її. Коли сутінки легкою валю опустились на воду, він звернувся до лагуни, яку обступали високі вартові палатани і там, на тихому плесі, побачив Каїн Ялик. Сама Кая лежала горілиць на дні човна, підклавши під голову старий у батьків наплічник. Тець тихо поклав її і, не завважавши ані поруху, гукнув, а тоді закричав. Він поспіхом підвів свій човен ближче, незграбно стукнув в корму її Ялика, простягнув руку через борт і лагідно струснув її за плечі. Голова каї упала на бік. Очі ще розплющені, уже нічого не бачили. «Ні, Кає, ні-ні», – заволав Тейт. Ще молода, ще така гарна кая дозволила своєму серцю тихо спинитись. Вона встигла побачити, як на марші повернулися білоголові орлани. Для неї цього було досить. Обвивши Каю руками, Тейт колисав її, мов дитя, і ридав. А тоді загорнув у ковдру, і у старому ялику повіз крізь плетиво протоків тиховодними естуаріями назад до своєї лагуни, останнє проминаючи Оленів і Чапель. Сховаю милу в Кипарисі від смерті й зла, що сновигають поряд і шукають деми. Тейт дістав особливий дозвіл поховати каю на з її землі, під високим дубом на березі моря на похорон зібралося все місто, кая ніколи не повірила, почувши про довгі черги людей, щоб прийти провести її в останню путь. Звісно, серед них був Джоді з родиною, численні родичі Тейта. З'явилося й кілька цікавих, та більшість людей хотіла висловити повагу до того, яка роками виживала самісінька посеред дикої природи. Хтось і досі пам'ятав, як вона маленькою дівчинкою з великій поношеній куртці підпливала на старому човні до місцевої пристані. Хтось бачив, як Босоніш поспішала до крамниці купувати кукурудзяну крупу, інші прийшли... Проститися з нею із вдячності за її книжки, з яких дізнались, що Марші – нерозривна ланка, пов'язана з землею і морем. Лише зараз Тейт розумів, що її прізвисько не було глузливим. Небагатьом для доля судила стати легендою, а тому Тейт вирішив, що на її надгробку має бути написано. Кетрін Деніел Кларк Кая «Дівчина з болота» 1945-2009 Надвечір після похорону, коли всі нарешті розійшлись, Тейт зазирнув до студії Каї. Ретельно промарковані зразки довкола становили найбільшу, найобширнішу колекцію зібрану за останні півстоліття. Кая бажала, щоб її передали лабораторії Арчбальда. І колись одного дня Тейт неодмінно це зробить, але розставати з її зразками зараз видалось йому неможливим. Тейт зайшов до хатини, саме так вона завжди називала будинок, і відчув у цих стінах її подих, уловив від луння кроків, від старої підлоги. Усе так виразно, ніби вона й досі тут. І не стримався, покликав її на ім'я, а потім, прихилившись до стіни, ридаючи, підняв її старий наплічник і притиснув до грудей. Службовці суду прохали Тейта пошукати її заповіт і свідоцтво про народження, Маленькій спальні, що колись належала її батькам, він обнишпорив стару шафу. І на самому споді, під якимись ковдрами, знайшов коробки, що зберігали цінні для неї речі. Не речі. Тейт витягнув їх, розставив на підлозі і опустився поряд. Обережно, майже із нішністю, він відкрив стару коробку з-під цигар, ту, в котрій іще дівчанка складала свої перші знахідки. Дивовижно. Але коробка й досі зберігала солодковатий дух тютюну і дитинства, Поміж кількох пір'їн, крилець, комах і насіння ховався невеличкий слой з попелом, що лишився від листа її мами, і пляшечка з лаком для нігтю світло рожевого кольору. Загублені спогади, важливі дрібниці, камінчики, що таки не зрушив потік її життя. На дні коробки лежав акт власності на землю, яку кая помістила у природно-заповідний фонд, оберігаючи від хапливих забудовників. Нехай бодаць. Ця часточка маршів назавжди лишиться незайманою. У ані заповіту, ані інших особистих запасів не було, і Тейта це не здивувало. Каї ніколи не замислювалася про подібні речі. Тейт уже вирішив, що решту свого життя проведе в її домі, знаючи напевно, що хай я хотіла цього, і Джоді не буде проти. Коли день уже згасав, він зайшов на кухню, щоб заварити для чаю кукурудзяну кашу. Очі побіжно ковзнули підлогою, і Тейд зі здивування помітив, що під стосом дров біля пічки немає лінолеуму, а я завжди навіть улітку дбала, щоб удома було вдосталь дров. Та зараз їх запас майже вичерпався, і в долівці проглинула щілина. Відсунувши в бік решту колод, Тейт побачив у мостині невеликі дверцята з фанери. Він опустився на коліна, поволі відчувши їх і, сягнувши рукою, намацав між балками потаємну комірку. А в ній, окрім інших речей, вкриту пилом – стару картонну коробку. Всередині неї був цілий сто з конвертів, а також іще одна – менша коробочка. Усі конверти мали однакову позначку «ініціали АГ». Розкриваючи їх, Тейт одну по одній витягав назовні десятки сторінок поезії Аманди Гамільтон. Місцевої поетеси – простесенькі вірші, котрої друкували газети їх регіону. Тейт вважав творчість Гамільтон доволі слабкою, але Кая завжди зберігала вирізки з нею і вочевидь. Складала їх саме в цей сховок. Поміж виданих творів знайшлося і написані відруки, чимало завершених, але переважно чернетки, із викресленими рядками і словами, зазначеними на полях почерком поета, почерком Каї. Аманда Гамільтон це Кая, Кая була поеткою. Та й собі віри. Схоже, що кає роками, кидала свої вірші в іржаву поштову скриньку в кінці стежки, відправляючи їх у місцеві видання, надійно ховаючись за псевдонім. Можливо, в такий спосіб вона намагалась розкрити свої почуття, поділитися ними ще з кимось, окрім чайок, відпускала думки разом зі словами у світ. Та й поглянув кілька біршів, майже всі були про природу чи кохання, один байливо складений лежав у окремому конверті. Він дістав і прочитав його. Світляк. Спокуса нехитра була, самим лише помахом долоні, а бідоласі світляку завтіху смерть у мерехтливім лоні, ще рух, вже кволий, ще крок і пастка, виписує крильми в повітрі заповіт, світляк, очима. Стрів з моїми, востаннє бачив він цей світ. А я ж бо бачу зміну, німе питання, відповідь у слід. Кінець беззвучно впертий, кохання розлетиться у порохи і знову втілиться в безсмерті». Не відводячись із колін, Тейт перечитав вірш, а потім знову, тоді притиснув до серця, охопленого болісним хвилюванням, відтак визирнув у вікно, пересвідчити, що ніхто не йде стежиною до хатини. «Та хто сюди може зайти?» Але про всяк випадок, а потім відкрив маленьку коробочку, наперед знаючи, що саме побачить у ній. Усередині на клаптику бавовни лежала підвізка з мушлею, яку Чейз Гендрюс носив, не знімаючи аж до ночі своєї смерті. Тейд опустився за стіл і довго сидів, намагаючись осягнути все. Уявляв, як кая ніде єдинічним автобусом, як пливе до вежі, підхоплена швидкою, підводною течією, Планує кожен свій крок, покладаючись на місяць та приплив, як у ніч темрява стиха озивається до чей, зажістовхує його вниз, а потім, присівши на навпочіпки у баговинні біля підніжжя вежі, підіймає його бажнілу, налиту смертю голову, щоб зняти підвіску, і знищує свої відбитки, не лишаючи жодного сліду». Підклавши у стару грубку трісок, Тейт розвів вогонь і конверт за конвертом. Укинув у нього всі вірші. Може, він і не мав палити їх усі, може, досить було знищити один-єдиний, але ясно, в цій хвилі він не мислив. Крихкі пожовклі сторінки спалахнули полум'ям стовпом, почорнілим і розсипались на попіль. Звільнивши черепашку від шкіряної мотузки, Тейт кинув у вогонь і її, а потім склав стосом колоди над комірчиною у підлозі. А тоді в сутінках, що вже спадали на землю, вийшов на пляж. рясно сіяним гострими уламками білих мушель і крабових панцерів. Поглянув на мушлю Чейза у своїй долоні і просто впустив її на пісок. Схоже на всі інші, вона одразу ж загубилась поміж ними. Починався приплив. Стрімка хвиля, що набігла, обмила Тейту ноги і, відкочуючись, забрала черепашку в глибини моря зі сотнями інших. Кая зросла із цієї землі й води. Тепер вони приймуть її назад у своє лоно і надійно збережуть її таємницю. А тоді звідусіль злетиться чайки. Побачили на пляжі і лиш Тей та здійнялись вихором над його головою і все кричали, кликали її. На землю спустилася ніч, і тоді Тейт неквапом рушив до хатини. Але сягнувши лагуни, спинився під темним шатром дерев і довго споглядав, як наокутаним темрявою маршами спалахують іскорки сотень світлячків. Ген-ген далеко, там, де співають раки.